Arcok felülete. Fancsikó négy kezest játszott pintával. Pocsékul. A művirág hangok és a pókhasú ritmus. Mi hol volt? Az ongorán két nagy ezüstálca. Az egyiken szendvicsek, szalámis, lazacos, fehérhúsos, vesepecsenyés, kaviáros, szardiniás, tojásos, sonkás és vajas, a másikom meg az üres pohara. A levegőben a felnőttek hangjai, a csevegés szótalan hangjai. Pinta fölugrott a zongora tetejére, és igen kellemetlen hangon eszkiáltotta. Ah, ott a gazcsábító, faszforeszkál a feneke! Pinta vigyargott. Tette, mintha zavarban lenne, az atléta trikóját gyűrögette. Fancsikó halkan tovább játszott. Arcán szomorú madarak gubbasztottak. Mint a vigyorgott. Elsőként egy házaspár érkezett, egy nő meg egy férfi. A férfi tele volt, egyik kezében a csokor virág, Még körbefogva a papír zizegésével, A másikban a konyakos megy doboza, az arcában a mosolya. Jaj, hát most mi lesz ebbel a papírossal? Édesanyám feléje nyúlt, az ő arcában is a férfi mosolya. Úgy, és elvette a virágot. Papírostul. Úgy. És a doboz eltűnt. Apám kezet csókolt a nőnek. Mint a lovak. Olyan parfümöt használ, mint a lovak. Apám kezet csókolt a nőnek, aki ettől felnyihogott. Fancsikó, Pinta, és tulajdonképpen én magam is rögtön tudtuk, mi a teendő. Három fehér virágkéz repült a nő, ez időtájt születő és még kedves kicsinke tokájához, és mindegyikben egy-egy szem cukorlapult. Tessék, néni! Menjetek a fenébe! Apám arcán a dűpocsolyája. Ezt már nem szállítja senki mosolya. Mint a lovak, ezt mondta megint édesanyám a falnak, a mész szemcsék pergése. A fal mellé húzottunk, ugyanazon fal mellé. Arcunkon vékony árnyékok. Jöttek sorban, ahogy múltak a pillanatok. Fancsikó ezt mondta. Az elmúló pillanatok hátán jönnek a vendégek. A magas férfi, akit édesanyám nem köszöntött, s akinek édesapám azt mondta, édes öregen menj a fenébe, és helyel kínálta, akinek arca üres volt, mint egy kibelezett óra, aki megsimogatta a fejemet, az a férfi nem hozott semmit. Mindenki más hozott valamit. Csokit, ezt, azt. Ki ezt, ki azt. Konyakos megyek egész serege. A konyakos megy tábornok. Meg az egész vezérkar. Hátul meglapulva. Messze az arcvonaltól. De nem feledkezhetünk meg némely tejcsokoládéről sem. Szűsár. Nagy néha. Szűsár. Meg az étcsokik. Étcsokoládé. Bitter. Utolsónak magas, jól öltözött férfi érkezett Fancsikóéhoz hasonló nyakkendővel. Előtte hosszan és erőszakosan csengetett a csörregés és durva darabjai a vendégek arcán. Édes öregem, ölelte meg az apám. A férfi változatlan arccal viszonozta az ölelést, bár Fancsikó megjegyezte, nem gondoljátok, hogy a pofa viszoljog? Hogy a pofa egyszerűen viszoljog? Édes öregem, menj a fenébe, vigyorgott az apám. A férfi bólintott, a legközelebbi nőnek kezet csókolt, s fejét meghajtva azt mondta, én én vagyok. Tovább lépett, a férfiakkal nem törődve a következő nőhöz. A férfi és édesanyám, mintha egy szálkás faléccel, egymáshoz lettek volna szögelve, mert ahogy a férfi sorra vette a nőket, úgy hátrált, csevegve édesanyám, és így, mikor a férfi változatlan arccal a legbelső szobához ért, édesanyám már könnyezve szendvicseket csinált a konyhában. Én én vagyok. Foglalj helyet, édesöregem! A vendégek hangjai, mintha mi sem történt volna, karistolták a levegőt. A férfi mereven és elegánsan ült legkényelmesebb karosszékünkben. Mutató magához rántott. De szép a körme! Micsoda félhold! Kezével szórakozottan vacakolt a fejemen. Mindenki beszélt, de mindenki hallotta, amit mondott. Fiú! Ki bírhatatlan a csönd? Játsszál valamit! Apámra néztem, de tekintete már olvashatatlan volt. Fancsiko és Pinta az ongorához ültek, s mint dühött és fáradt vaddisznók nekirontottak a dallamnak. Dezső, vigye, kérem el ezt a férfit! Miért mondja drágám Albira ez a férfi? Kérem, vigye el! Édesanyám arcán a félelem szépsége. Apám vont, onta. Arcán az italtól összekuszált vonalak rendetlensége. Dezső, kérem, vigye el! Elég! Mint a ilyetten összerezent, a vendégek és Fancsikó hallatlanra vették a jelenetet. Ekkora a férfi ráérősen fölemelkedett, s arcú csapta az apámat, aki hátra esett egy Fehérválú nő ölébe. Albi édesanyámhoz léphet, megfogta a kezét. Édesanyám dermetten állt. Keze a férfi kezében, keze megbújta a férfi kezében. Erre Pinta az angola tetejére ugrott, ezt rikácsolta. Ach! Ott a gazcsábító! Foszforeszkál a feneke! Albi elvörösödött, és édesanyám megint ott állt egyedül, körötte a szendvicsek, és a két billentyű köztirés a csönd.